ښونو جې دا دې شپږ دې بازم کرا نیمه ده دې شو ساده دا دغه دې شو لستا تین دې ده دې شو شله لستا دې شو بس ده دې شو ولئ ابواه او دvarphi د مور کله د مړي اڅو د شتاګماره د مور تاسو نو د مور خو په زوار مور خو په دغه کې نه کېږي خپل زوار نو زوات الفروض کیندل نه کړې شي زوات له هغه نه کړې شي خود او په زوات الفروض کې حسابې مخالصه نو په دې کې زوات او نارینه هم دي نو فرق نشته دي او شپګم چې ویل زاهر کې معلومي کې چې وي ولي ابي اصول شپګم واخلی شپګر په یوروپي یا وروپي نو موږ یې کله واحد مما خارې شپګم ورکا یا ورو شپګم ورکا نه څو یوه شو او بل جرد بل شوو یو رو پایی ده یو شوالا نکل امیل یو رو پایی دو آغا شرکی ده با هاتانی آتانی که ده یو بایی مو اسویی ده حر و احد تحراش پاک مشوارا نوچی یو اد دو یو اد دو صلور پایی شوی صلور جرد بل شپک شوی بل مکرد یو جرد ده یو جرد دو بل صلور پایی شوی اس دا نور دا چا دی کچرت دغی سریع دا بچرت شت پرنی پورو شوی گرون نا زامنی که خطا شوی هرون نا کونو ورکای او کامیش دیدی جو بیاپلار تا سی نزکی شپلار عصابا دید او دا مسلم پا میراس کی یاد دارا چی پا میراس کی نیم راغلا ندو دے تقسیب شو سلور کنیم ندو دے درائیم نپا دریزے چی پاکی دریم آیا چی بزے دے تقسیب چی شپاگام پا شپک دے تقسیب سلور دیا نسلورا مات سلور شارتهم عدل دق سين دبر يعني اكذا كثر فركلاشني يوم ولا بكذا ان قال ولكش ذاغد بار اولاد كاواتناي نو كزاناو كلاي نو يطول اخر اكذا ناو او دغه لافارش pkg مو د بل لافارش pkg ما ا کته یو طرف ته موړ دا هغه بښ pkg مو کېبل غا د پلاډ ټول باربه ان کله هو کارولا دیو په لومړی نه ور کارولا نو ور جواب وا فقط مور پلاډ دی په دې او محسول سمور له ورکه درېم ترسو باقي څه چاسو باقي ته و د او ذکر نه کو د ما قبل د کلام زغه هانګي دغه څنګه راځي په دغه کله کې دغه ټکوېشته دي نو چې موږ درېمو که باه بیا په ګوره د پلاړ څو څا د مور در شو له دوی چې بیا په پلاړ لري دا په کې کوم څنګه هغوی خطون کله څنګه فارا خوین دي لروني دي مراد اخوونه عادتونه له اعتبار تسلیسي دغور خوین دي طول خوین دي کټولونه دي ظاهر تر څه وی اخوا جمهور وی ام من اخوات من غیر احتباع تسلیس برابر اخواتی اخواتی رونہ دی در مور اطار دوار ندی کدیو طرف ندی خوچ اخوان دیونی پلی امی سودسو مولیور کما یو سره مردی خوان دی لاری رونہ لاری گرڈوڑ لاری در ہر طرف نشید اطار دوار ندی کدر موریور کشپا کما او من بعد وصیتن، من بعد اخراج وصیتن، پس تا ابرکول دا وصیتنا، پس تا راوستو دا وصیتنا، وصیتنا مخی کہه پس تا ابرکول دا وصیتنا یو سی بها وصیتو او وصیتو کدا مراعی پا حقیبانده تو دیل پس تا ورکول دا قرضون قرضی با ماداشی، وصیت با ماداشی نو وصیتب بارک خدا مطال شو جی وصیت پا صلحی شلی گی په چنگی اب بنا پا قول حنیبی بانک رسولنم پا زیاد وش یله موږ ورشي ورڅ د غوري وارث تنکې اګه او ورثه یې دا راته کوي موږ اترانېش وایم رسول الله زياته ورکو که زیاته کړې وي ورثه زلال نه وینا د رسول څخه زیات نه او خپلوان ته بار شي او بیا وڅه تر او دین مخکینه دی او ظاهر کې وصیت مخکې کار شی دي ځکه دا دین ورکول خلک مونی چې په دې مونی قرضه ده په دو وصیت مبارک خلک نور کول وغوښی نه دا شی پستون کول د وصیت نه وصیت اهمیت پیښار شولا پلی بوشی ابا کوم ابلاګو فلارونا تاسو زمون تاسو د ابد پلارموردی عظیم او پلارموردی وسورو پلو نه پلاونا نکونا د سپسیلاشا او زمان او وسیو کڑ وسی پس کطلاش اصول او پورو او لون پاکستان نکا من دي پاکستان نکا اصول او پورو نو اباوکم فلرونا او من دي او ني نوسی او کڑ وسی دتول نو او کڑ دا دتول لا تدونا ای مقبولیکو تسنيه خبر تكوني تاسري زي نف عن بيدوار دا بيوي للي بردي الله تعلمه لي ذي وجنا من الله دا مقررتيا هذا قر دارك ويطان دام قررتي على الله ولا الله فوجين كبي وحتى صلاهي شقي داخذوا بترو مسره شو داخذوا مور طرمه مسره شو وسبكي ولكم رسومات ركه سوي جنديه اخرى يا مرشوه وداخذي بتشتي نیم مال به سو دخلې ده ولكم نسومات راک الا ما بقول له ان ولد خزم واسو دخلې بچایل شي نستانشتې نه دبل نشته د دې خلی بچې نستانشتې نه دبل نشته متو خليني ما که به ستو ستانه کوله بلنه به واستا نیمه نهي بیا بسې اول کغه زویې تور مال ده غدي طالب وکړم تر کومه ا کجر تا لور ته راغله باندې مو ورکم فر دو دی نه راغله با 20 ورکم 100 ورکم دا پکې تا پاین کان غون وره د کړه کړه په له په و یو تا سره له مړه مما قرقنه غینه او باقي وره سره وره باقي وره تا ګور تا من ته وداري ضمان من ته وداري دوو ور دي د زکې په واسو سره له نور دا نیما دووی سرسېری سرسې اونو بعدي خراج وسیل پښتو رغلو وسیتنا یو سین جو اسمیخه خراجي بها پارهونه او د پښتو رغلو قرضونه دا سړې ګندي دو ختم لره او سره مرجه وخت د پادشوار و لهن ربوع دا خراج فیصل ورمره کیا وره سلورمره کذورا سلورمره کلریرا سلورمره ته سلوی سلورمره کړي دي پښته هم سلورمره نیمه تر څنۍ تا صفحيه. اولاد و ده ده خذن اولاد بي که ده بلنه اولاد دنو نو خذ لبوه الکیس سلو الرما اولاد دون اغیل بوه الکیس سلو الرما یویل ما تما دول ما تما دریول ما تما سلو رما تما نو ما تما پر امکان لکنون افصارتو اولادو دادیل که دبال لهم نصوم مم ما ترکتم مم ما دیواسیتین توسون بس دارج واسیتو کتاب سباقیبان دی او دین و دقه د سه له هر څه یو دخلي چې څوک شي په جهاد کې دوړه خوندان دي دوړه خذي تازه کې دوړه نو جهاد یو دی او زېړ مشته یو کنده نو هر ځای کې واخره دقه شاند په ایمان مرونه کوي بل ځایه خلالا کلالا کلا مال شي کلالا کل خلال مورث تمویل شي کلالا خلال وارث تمویل شي کل بوست تموي کل نه حاضر تو دلیر چا شي لکه ایکي پاس ودلای خپلوان لیکرونه خپلوان دي رودي رودي اولاد نشتي نو کلاله سو کوه يحافظه کوي سو کوه کل بوشت شي بوشت شي خپلواي نشي نشتي لكدغه وايم كانه كيو كي سره رجل اي ور سو په ميراث کې وریا کېده دغه خلک او خلته حاله کوني کله زا کله نه خوند کله له کل کلات تندو کوي يحافظه ینی خپل دو والد ولد ندي والد ولد ندي نو او د کلاله او امرتون کلاتو یا خد داغم کلالدا ینی خور دا هغه چې کوم دین یا دا واري س خور دا یا مړی خور دا چې لا مړی کلالره ولہود هضر اخن یا اخت خور دا. او دل تلیکی مراد دا اخ اخ اخ مردتا سرے دل تل او لهو زمین راجش شاعتا لہو لهمائی وانویلے دکا شیمخ کی ذکر چیپا یو اوسرا یو تی مراد بی او جی یو شو لهمار دکا نیند دوار اخ مراد دا پار دا دک سری سرے اخن یو دے یا اختن خور وذنور فقطنا و بلي عام بسيط قال لي حتى بعض بليك اجمان قل كيه وقرطك ليه ده سالم يقواس يقرا له اخوه اخت من ام وعن بين الام بلي نجين بلي هاكره دام بكذا منك فلكل واحد منهما هذه الخاسره الصلصو كوردش فغما كوردش فغما داس دا شو ذاخذ دمه ذاخذ ذاك اخيا في شو و صرفا ان کانیکو د قحاند رسو اکثر من ذلک زیات تیور ندی زیات تیور ندی زیات تیور کول دی ګانډی پښو رکاو په سلوسی د مور په ییشتلا د مور خصل شوی زیات میرسنیشت د سپګم د اوس دریم دا ازلور ماره دریم زیات کینن دی ټول شریک دی په دریم مدیور کې باخذ وحسیه و فارس نور شاور سو اربو صفی یا بسفروضی یا باسب پس دا یې مطالعه 18 اسې وایي مړې او پسوره کوم کوي غیر مزارو نقصان بنې چې دا سوال کې دی په داس حالت کې دی بها زر نو سي ورسولو طال دا باندې چې په ومن د پلانکی وارث تم را قرضه را ځان نه اقرارات نه کوي او درېمه وظیته او وصیت نه کوي نقصان بنرسي وصیته من الله يوسم الله وصیت وسب کی تاسو الله حکم دلک تاسو ته حکم ترپد الله الله علیم و حلیم دی په دونه کې وحیده مصیدمه راغله حدیث کی راځي میراث ذکر ښه او زه غره راوانم فرمایي نه ذکر اسلام چې غره د میراث مسالې دمیراس و بحث که او درشین نوزیعی نظر من امتی دنیا کی اول بد امتنا ختمی کسو میراس تعلم الفرائضہ و علموه الناس قیئننهو نسف العلمینیم علم دالی داستی پسی نور بورا اونن سبا جو ختم شئره ما احادیث الستل احادیث گرالی در تون او رستیش بپادکی پا دنیا کی منزو پا دنیا کی بپادکی و رستیسو منز بپادکی ببسمی یو زمانہ بارش دی په موضوع او دا اوله ختمی نه ماتاستو چی راس په حق حدود الله دا دا موارث او دا حدود او پابند دی دا الله دی احکام محدود دي شرایط دي تفصيلات دي سلطانيه الله او رسول د نبوي جنتونته شي اعلان نه ولي هميشه په کوسږي او دا دا كامل یې بلوري سلطانه فرمانيو کې دا الله او رسول په ټول احکام کې بوابو کې او تجاوز اید حضو اللہ نا دن نبکی اللہ پا کورتا چاہمیش بکسید پارا عذاب دے موحیم سپکر ویو ختم پی ختم آیات المعاری سے بھی حاضر آیتی اشارش والا چید مراس محلی گولا لیر اس قطرناکی دی احتیاط پا کفاکار دے نبی صلی اللہ علیہ من قطع مراسن فرزہ اللہ و نسول قطع الله مراسن دلدی یہ او صلی اللہ اچھا مراس کی اللہ بیدہ جنتنا دحیسہ کٹ د خلک دا کوشش کې چې میراث لوړنو ککنه سامياس وروه کفاتې کیږي ودا تپاتنی شي پلان کې د پاره کې د تپاتنی شي د څو سامياس میراث کټین الله به د جنت میراث کټي بل پښکې او الحاکم مسوعد لا تهوب حتا یو سموات تعالی سم میراث قیامت والا کہیں کې میراث من تقسیمې کیه اسو د دشمن په مرګ باندې نکشالې کیه زینو پروانی ظالمان وزیا شي وی د اوس نو نه کو واللاتی اتن فاحشتا من نسائكم اغا زنانا چلاتے ہیں کہ یہ او دغا اللاتی من نسائكم دا زنانا اصلا سنا دوس احکام دی تعلقی سی دا سرو خد دور سرا دا سر سر میراس نفس او فاحشا ما شتد دا اذا هر ایک قباحت دیر سخت او بلی المستاملی کی ببت فعلی کی او مرادل تستشیدو علیهنہ گواہان مقالقی پر غیبنی اربعتن ملکم سلورتن پسانکی اس طالبان مجانح پوئیگن اربعتن دے چه دا عدد مؤنشی نمادود مذکرینو اربعتن شو نو دا مؤنشی نو اربعتن رجالی شو پا دے که خدگوائی نشی گوالے اگر تحریش پیشکو اید آیابا دیویی قال زوری مادی سنتو می رسول اسلام والخليفه بن باز الله يقبل الشهاده في سيف الحدود دا بیرن بر خلاص لمن او دو په صديقه امر دا طریق روانه ده چې دا خذو گواهی په حدودو کې نچلېږي دا خذو گواهی په حدودو کې نچلېږي او صالون ول المقرصو ذکازینا ورسایډر بيز بلدہ چی دو تنگوان با سریدو پارشی او دو بلغیز پارشی نو فلیل حسلو یا زگا کرو دا اویل حکم اصول فا امسی کونن فی البلوطی بند گو ساتی دا غزنانا پکورنو بیو جیل تیوات چوئی قید تیوات چوئی قید خانه اوڑی لگلی کلی کھوٹا کسا پی حتی آیا توپا خوند الموت حتی چی وفات کی در مرگ دا توپین مراد پورای والی مرگ مرگی کمنا مرگی کنی یعنی پورا یو اخلي مرګ ختم شي او يا بول الله غرزي يا حکم براشي چې دا حکم شو دا اول سفر سو بیا ثري نور راغ از زنت و زاني فيجد كل واحد منهما خذو عني خذو عني قد جعل الله له سبيلا والی زمانا ولا الله ولا رفذاكلا حكم تقشوا يوشوا با لحلاتو منسوخ شو لیکن مخكموه منسوخه شئی جوری شئی مطلق ویداخو مقایده حتی اتوپا خونن الموت او اعزا اللہ نا اللہ اللہ روز کلا نسخ خبرنکو دلتا دلتا دلتا دلتا دلتا شیخ ابو سلیمان خطابی نسخ نشته دی دا قوضی او غایب ویداخو وَاللَّذَانِ اَدْيَانِ ها مِنکو مَعَا عمل که پتاسو که دا با خشا وَاللَّذَانِ ه او الَّذِي خدا مذکر دا پارا دی الَّذِي خدا مذکر دا پارا دی نو تغلیب با بواسع دے نو سرع و خدا پاکی دانا دون لکا اگر سرع و خدا سلال کے دی پاہ شیطا پتاس ہوگی نو بیا بسی نو بایل حرابی دائت و حکم کی مخیقا فآاز دو ہما درو ترس ہوئی نو بیا کہتے وات چاوئی نو بیا پسې ارس طلال سرائنو یو خبرداش ہوئی زما خبردار چې خلک یې قوتونه بهر وګرځينا او تا خیایږي چې سړی ته په اعظم سره د سړی تراجې ته زورونه ورته کوي په او هي دا په خپله شو واي پر راډ هات نسخه آیت چې مخیه کوي کایته واچي وزرګو دامن او ابو مسلم یې نسخه کليشلی اوله خبره په هغه ځانونه کده چې هغه یو ګل پرې ځان مو کېږي ته صاحب صحاکاتوي کټي او دا ولذانی پس ایو كذلك انه واجبات ریلی دشي زرا دا فلاحیتینو زر کو شو او ذا زونات حکومت سره واندی کیدوی دا خبره ټیکن دا شاوې دي داو سفرې بحث پہ دا مسلم پکې ولذانی دا پلي واتت کی ولاتي دا څنګه نه صحاکات کی یو خبره شو سو کوین ولاتي زنانه شو ازوما سړی شو ورسو اسو کوی دایات مخ کی شو دا اختلافات تي فذي مصالحي خبونة تي او بياف الدبان غد بحث كده شوئي نو دا غينا فس دي جيل تواع شوئي فإن تابا واسلحا كذي توابوست تلك قبل مختواروي بيشك اللّه تواب دي او رحيم دي توابقلون كي محرابات دي إنما على الله بيشك قبول يا توابط فألا لازم دي قال الذين فارقنا من سوء شيء كبير دي حالت خبره مګ یو خبره مخکې کړي دا بیا به واپس کوګنو فالا كلمه على د لزم ده نو فالله شې لازمشته او دلته په الله لازمه توبه قبلې خاوه یاره نه پوښتې نو جواب مخکې مونږ کړی دا بیا وایې فالا لزمشته واینا شرعن شرعن فالا لازم عقلا نشته نشته فالا عقلا او شته فالا شرعن قبول کومه شو د اضافې علاقه قبول شو د الزام شو په طریقې د شرعي او نشته په طریقې د عقل په شان دا, دا علاقه مونږه انده او جهالت دې شي به په هیطه خبرنه دې دا ګناه ګناه دا او کنا دا دی. خبر دې خصومره ګناه دا دین خبرنه له ګناه نه خبر دې خدای سزا نه خبر دې ظلم توي وايي مجاهد وغيرها کلو من عصا ربهو پو هوا جاہلو حتی اید مران قرار شاید خطا اصحاب و حسلم و انہ کنشن عصابیو پو جاہلو احمدن کانو گیروو دقص دیبنی عباسنا ہر گنا چسو گرین دے جاہل دے خبر ندے خبر دے خود دین خود دمرا غٹ دے دین خبر ندے خبر دے خود خبر تفسیلنی خبر دے دکتول جاہلہ مفدیلی حندر جاہل ارصوم یتوبون من قریب دیاتا وباسی نزدی نزدی چاپکی لیکره دی چیئے یوکال پستا گناہ نوباسی اوخیر کے رازی رازی سوبر چی ملک والموت را غلنئی اکرموی الدنیا کلوها قریبون چی روحی فمارے کے غر راشورو ما لم یو غر احمد و تیریمی دی عمد و مار خبر بوشی بل ریارت تشکی ایم وائزت تلك الهجوم من قلبي مير وماداب زمال استقبلوا القسم يروحوا بنيادن كيزبطي وزمن الله يزيت توبهم قبل ما تقول تشي يروحوا بنيادن بولايكا نقصان يتو الله عليم الله بقبول التوفيق في القيامي وشك الله عليم وحكيم ولا توبته ما يقبول توبيه الله رب العالمين حتى اذا حضر احد هُنوت تغييت حادثي وتنتمرد او اس میں توبہ دا مردینی توبان قبولی گی ولی اللہزین امتونت اوناکسان چمری بحین دکو پرکی در خیم توبہ قبولی گی لیکن دے برد پا دیخی بیار فقہاو تو بحثو ندی یا قائدو کم بحثو ندی شرقیت دولا یو توی ایمان الیعس او بل توی توبت الیعس یو سیدہ جنر اومیتشی ایمان رو قبول لیو اینا اتفاقا کیرالف الابن العربی غویدہ دن قبلگی د فراونت وبن قبلی او ډیر خلک کوئی نقبلیږي د اجماء او د پیشو یو توبه تولی اصله کافر نه مسلمان د خدای ګناہوں نو توبہ وسیله جننه و میشي توبہ قبلگی ک نقبلیگی بعد وای نقبلیگی د وسور الکولا سو کوئی توبہ قبلگی ایمانش ته او په دې بلکی او شیخ اکبروی دک ایمان د کافرهم قبلگی حتی خبره جو بوزا بحث کاوه بیا که څنګه تعریف درته پمو اجازه بن یا یهل <سؤال> الى من لا يهلك من نساءه دا اوس په پختنو یو بلعه په خان داخل زمونده کونډه دا زماده ضروره خزه دا د امیره خداده دا د مین ما دا د امون کونډه دا فسوکونی غنالي یا به صف پرانم یا به چاله ورکو دا خبره دا ځوانی هوا یا الزینا آدا تجایو په ملکان په مرسو تاوه سره چې په مرسو یی نه په یو سالیو په لاره پورته شو چې هغه دوه ۱۴ زما شو دا که خسته وو په کتاب وروسته کنه کار وو چې دې بخاری او دی او سره مرسو په نوانه حق به ورته دي کباږي په خلا ته بلې ورخه یې چې میراث یې د کرہن مقولسانی یا کرہن حال چې په ویره کوي او یا دې کرہن ها کې نه حال کونی ان کاري او ته زما په ویراس کې یې نو دا خلی په ویراس کې یا نو کافق چې ویراس کې ولا خدي کرہن په لاس حاجې غب بدګنی یا خلیف میراس کې ماړه او یا مال د خو موناله پته دی که په زور مونږ په زور د اميره سماشه دا مونږ ته ولا تعذلنه مې بندوي ته څو پاره خصه متلقه دي نور کوم انشاء الله ودا یا زما ضرر خزه یی ورلارکی یا له لارکی تره پکو کې راستي اور باندې کاکه څنګه میراث ماتره کی د خپل میراث ماتره نه ولا تاسو له موږ نه بند دی چې تاسو شیواخړی په دې مارته موږ چې باز کم مالو کړی را پټینې مستاسو فور اورو سټیج تاسو هغه دنه کې کوه زکه بیا پټې به ما ته واپس کړي دا کوټه به واپس کړي نه خطاب یا خواندان او ته خون ته وي چې خلې تیار کړل مې ذکر مساتا دی بریا کار کو چې و درخلو او یا بات ور صوت خبرات ور ستار الا ياتني واضح مبين مغزا تلوش کو باشي مبين دي قيت تواچو چې نو تختي حق قايم شي وعاشه النبي بالمعروف جنته وي غذران کوي د خطر په معلومه طریقو دي شرعي متخلات ملي مسمت له ځان او سنبالو وخت تم او معلومه طریقه لا دې خدمت سي پين کوي ته موږ کتازه زاخره بدرګني زارې صحابت نو خير به ديام صاحب په اعانتک روشم يزيدا سو ورګني شي او پرږي الله تعالی سبحانه و تعالی پر پاکه شعر قصيره خير كثير پين درې ته غنا فصبروا عليه هذا جزاءنا كله ته جزاء بسيط مرتب او تشط ما زبر کوي ان ذاکي زوج مكان زوج و فلتاسو بدل او خوي په بدل د بلی دا پرېدوونه نه په او يا غير همې د عمر جاد ور کړلي په واپس و واقع ته تمه د هن پن طن قنطارو دې رقم مال ولا تاخو ما فيه له قنطار شي انصو ریسونه ات تاخو نو يا خلی تاسو دو حطان دووج دادین اتاسو گو حطان کا اوئی واہ تینہ دروغ بجو کچھ پلان کیا کردے کردے کردے پلان کیا کردے کردے دروغ و اسم مبینہ پدا چھالک تاسو گناہ کرونکے پڑھلائے کباندے دیر مخی نے یہ خبر دا اوسانیت قدیعو لگا قدیعو تان کے سو مسلید پر او ادو کولدنکی ار طول اگلتی یا اول مخی طرح سمویلی بیا او دا سره د نکاح وروه دا د دې خځې د نکاح وروه نکاح وروسته کوم سره وکالتو د پاره دا نکاح وروه دا دې خځې په د دې سړینه سفر پردنه دا ګور مردان فضی په خورتو وظیفه په فارق کې وظیفه او ذوری جامه ولاخره وګرځي مو سره ولې ورولنی څنګه ورو دي پلان یې پیدا دي مور پیدا دي رضای یې څنګه ورو نو یو دع مصاله خلقه خلقه کنید ننکارو معنید وکیل خواب ازدادی شکنه وکیل دوی ماه مصاله پاکیده دا چنکار ترین و در دا در کلم و در کلم دا در کلم و یعنی مازیبایی دا چه پا کتابونه که سیغبه دا مازیی نو دیده مازیی نواغست مازیبایی دا خود دار میکره که نده مازی نده قبوله میکره وازی نده دوی ماه دریما دلتي بار بار ووอัลباربر در کړيمي در کړيمي در کړيمي در کړيمي وا قبول کړيمي دا قبول کړيمي وا اضافه کوم کتاب او دريما محترم دي یو کمپندوس دا پکمن کتاب دی ته وګرځل تاسو دا په څه د ځایو کې غټ غټ مونډیان ورته لاغ ویل دا چې یو کمپ اوس او دا ویل ویل یو کمپ اوس کوي چې پندوشین بیا پيمي خلاص میږي قرباني وکي په پوز کوي پندوشین دیو صرفه او لك بیا په زکات کومه زکات ور کوي د نضافه کې په الله مصرف ټول راوړ ټول دوم هیڅ نه نو ول مهروایا ما ترازه یع عرب په ټکیږي په خپله یو کمپل شری نو ځکه چې اس نې کاټلم لاول زه خود په د ریکال ولم او بیا ورته یماده جلینم سره په ځان کې دا لیک سنوم دي په ځان کې چې د جینه لپاره قبول سوق کې دا لیک لپاره خبره کړ په خپله کې در کړی مې نه ها قبول کړی در مې کړی بس بس مبارک شه دریو د په د او محر ببورے سی یو غٹ ملاؤ خویلے ہم نشا اگر بچر تیر زواں مختبی ہو کشالگر کی نیاسے اگر او گئے نہیں اگر ملاؤ سے بہتیشی زو لگن ابن کسیر نمی حوالا ورکرلا دو مدارک نمی حوالا ورکرلا ابن کسیر وئی یو ظل حدیمہ فاروق تقریر کئی ایوہا ناسو لا تغالو کی صدقات خلقو مہر مڈی روئی کدا د مهربانه خبره د دقد وقینت خبره په نرمه خدای دی بیا نو دغه دغه په ډیر زیات او د په نرمه خدای دی مهر څومره 15 ساوه د 195 ساوه نش ویل شل رپوتا او کیسلور ته علي شي سلوي خربوتا نو دا په کومه چې نرمه خدای دی بیا نو په څو په څو نو 15 ساوه البته او مهيبي دي بغا ولده حبشي با ساب خلطره په مور کلیوی دا, دا پکې راو و دلته هر تمر داويلي يو خبره پورته شوله ابي مومين توي ابي رويستاوونه خدا الله اي الله فرماين اردتم استبدال زوج مكان زوج وعاتت شاء النقين كنو دي شي ور کړي دي كنطارو کين کنطار فاته استماله دول لزرى شل ذرا، دیش ذرا، سلویخ ذرا، فاندوز ذرا، او آئی دو آئی سرمن تک دا سو دان تک دو آئی حالت عمر سوئی خدا پوشو سڑے پوانشو ابن کسیر گور کرنا نو دا خلق خبر نه کرنا اسمو تعلیع نہیں امی کتابو لگتنی خو بس دا فقع اشی لیلی دا کتابو لکی ہوئی نجی بیاراشی نخچی سنگ خلق کئی اکسی بدے کئی او كتابونه دويلي يا دويلي لك كتاب دويلي او ما مصابق وويلي كم كتاب دويلي مالي كلي وباغ وقت كي. او شافني ورا كلي ولا مشي ويلو ما نو اسره دتازي كان عمر الخطاب احمد بن حمبان. الا لا تعارض عقائد مسيحيين نسائي فينالكم الدنيا وتكونن لله كانوا لكم النبي اسلام من امبيه ما مين بلاتي اكثر من السفيعه وقت دوله سوقيه يوق يصل ويشن علي زرشوي او بزي كنا شبرا دي وان كان من طريق تقديم هذه الطاقت انه عادوت من في زي زاي تخفل خلي بمام مختلفه بشميه فيراشي روا احمد وقالت هذا حديث حسن صحيح وكثير قال حافظ ابو دکه خطاب قال <سؤال> للناس ما قلت لكم شيء لا تتي صدقني سايت اقول له ما وقت كان في مصر واصحابه وصدقاته في وقت ارباع فما دل ذلك لو كان اكثر من ذلك من لا كما نتكلم بس بيقول انا بالا عارف انا بالا عارف ما ذاذرن في سباق قبلت ارباع كثار تمو سمزيات كده بليهوشي ذاك رايته اونشي ثم قال قادر تمر من قريش قال من ينوهيت ما يتنطى يذو ان النساء الاربع مده قال قال ما سمته ما ان الله واي ذلك قال اما سمعت رسول الله اما سمي لقب الواقدي من ان فهم قال اللهم مغفرا كل ناس قومنا ما رجعوا عليك بمن من بقا يو الناس ان كنت لهاتكم انت ذي حسابي فقات نار ذات من شاين يا انت ما احد ومن لا تغلو فيه نساب خاتمه ليس لك عمر يا ابن الله القوات من ذهاب رايح لكم انتصغ المشام ان مواطن خاتمه عمر وخاصمه خرج ورش وعمر بني بنه وائی من و اي بالروايات قالت بمن صفت النساء تدنج خذاف انتهاء او سنسترغى بوله قد خطا ما ذلك استحق مشري وله ما و اي تدل ان تقبل قالوا بتبلوا صاحبن اخفا وليه قال وكيف تاخذون من اخره بارتقديره خلقتكم ديد خفن طرفه مساله اي او روايات بالم في خليل لذا فقها حنفيه وي اخذ مهر بسوي لس ري كم كم لس او زياد مشري مالک وای د اشرفی درې مکه مسکم او زیات انداز لري شېخ احمد وی بیل وی کله وی نه پړي او کې بحث او چې فسخ وشا دل شو او سړل شو نزند وتن ویدا فخ مویا لپه فخ غل ماهران دي نو ډېر غټ ماهران دي نو سماهران دي نمازي په ځای نه موځ لري او نو څو او نو او د په دې کې نه ځهره کوم وطن الشیعه چی ګوره او مې فاروق دې خبر نه کوو دي دا او جهل خو یې ما فل امام مسر جواب کې د دې آیات نه خدام مطلب چې قینطور ولا ورګه خدای مبالغه یې مسره غو مې مالا خدای مہر نه وې دا ب خالی تحفتا دې وې مې مال چې مہر دې غدي چې مغالظ ور دې ورخو نده ان من خیر نصف ایسر و نصدقتا لرخذ برکت داده امر عسانی دوترگو او رد ونیو نکلو وی حضرت عمر ترغیب ورکی خلقتا شی زکوه ده قرآن مانا گانی رده رد وادم ردیه القرشیدی کانی موابط ترغیبه پیت تطبع مانی القرآن وستنباد التقاقه جو سکتا قرآن نشل زکی تا توقوا تکو قرآن صفوه اگه تا توقوا نا تمجدکوا خض وفي هذا الكبير العالم المغلوبية يو غط عالم لذاني كمزور احكاركو كمزور خذتا تنشيط للسغير ما شوكو شاركي وحسن له ولأمثاله كذولك جعلم حاصلك وتخصيل ما يغلبو نأل لهم غفرا كلنا سبطه من عمر دابابو حزم النفسي سلمنا بيامو من الله نكالك لسر الزهن يوم سلب پناشي ظاهرة خبرو پناشي نكذيري شي جو پناشي كان او دا امامت من نصان نرسي کته را سينه ما حضرت علي امام دي و عاشگان تو و و يا اوس راته پوس کي د علي نه جواب کو هغه سيب دا جواب شلني اميته ټک و زه خطر شو مفوق كل ذي علم عليم ظهر عالمنا بل عليم داوود سليمان قران وي دي زحمانه په راس په حنا سليمان داوود عليه السلام په رم رش دا ټول خبري فمن انصف جان هاذ الوقت في ظله العمل لا نمطين عمر ولكن لا علاج إذا يلبوز هو ومن الله ما له من هذا انصاب خيضا دا, دا عمر دا خوال دا الليه دا دا اعتراس ما ديه خو دا او دا عناد علاج بسوكوكي دا اقول انصاب ديه يوخذي طويل طفوه يجاو الزفوه عن شبه مسالي وباسا القرآن مسالي وباسا تكتي مرة وباسا دي سنة زنب وضمكي تزن ملائمة په دې پوښښي ځین په ټول کې جرات مليلای کنه او دا په وخت یو خبرو کې نو بس څنګه زه له دې ورو ورو کاه ته څه پوېږي زه خراب رخصتا ته وګورم ته څه پوېږي ته څه پوښښي که ته مخ هرنه لويلې کڅلې دې کړی ښه ته پوښښي زه په هغه شیما څه خطا بشوي خطا شوما علي څه وې ته کېږي خطا شوما پوښښو خبره باندې دا مشران سل دې تک امام مالک ته پوښښي له سل یوته مسله شته کو جواب ورکې او باقي سيبس جمس كيل تلاش نوالك بس سوئي و سوئي كي ما معلق ويش سوئي لبويغم نفاديك ستخبرنا ستخبرنا ناس شباق ناش نوالك ما يوالك انت جلوسو لسوئك شمال لغادي نسوئك شبا عبدالله هذا مصد سوئي خلقه دا زان ما سليمانا وضا في من العلم أن تقول لما لا تعلموا لا أعلموا دا علم دا يشي تبويغش سوئي لبويغش سوئي لبويغش سوئي اجزله کو یګن نه اوسه ما نه پلاغه ته پومږیږي دغه څه کې الله او پیغمبر کوي قل اسلکم علیه اجرا و ما انا من المل متجزا ن جواب ما وای چې ما تعالی ن ن جواب النجوما سپوسو ان حل خبر کړي د قصیا ته وای غت استاد دې غت عالم دې خطا شو خطا شو کنا په دې کې څه حالت دی خلاص ولا تل کیو ما نه که کله کماله هرخدې استاسو په لوري کاکړي بیا واه خدتکه ما نه وای کو کوي په عامه کلاسښه اکته عام نه دی نو کما اکلې په بنیاد پته یم او یاد من کو هي پنو مې د وات په ولاتن کو من کوهات ابایکو په پختنو کې وته مور وای په قران ته د پیا خزا وای په یوه مور چاته وای مور تا مور چاته وای د مور مور تا مور جاتو د پلار مور تعالی پسې کټه او د پلار خذل سوې ملک وحدا ابو خطوک ما ير مو روان وایو خیر ذات په کندري او د تبارو کې سوې ملک وحدا ابو خال ابو خال خلق او غسې د پلار خذ ب خلق پنیکا غستا لور طنغه ما نکا وباکو ما پلار پسې بلی پوشري او کثم با باوین تر بول اجداد دنيکه خه په کې دان نه کا د بسی سپسيزا خو چا قدوش با ټول په کې دان نه ما قد سلپ مگر حق چې مخکې ډير شيوي بیا وه استثناء ک اسنام اخراج ته نو چې پلار مکه خه دا کړه نو ټول سلپ په آینده زمانه کې نه کا څنګه ولا شي اخو مخکني لیکن الا ما قد سلپ نو تیر زمانه کې چانې ک نه اسلام قدک لكن ما قد سلام او یا ویا د تسویل شي د تیهام وي مباله وا لا فیهم غیر ان سنقهم فلول بهن من کلام فدیک کاینه شي مگر دا کنایری شي طریق کانداو کاندوی نک اسثناء چې لیکه ریشو د گذشته زمانی د آینده نه نداته کا لیکن چې وی غوشی د لسوی ما سلف من سلاكه ده شي نه دته سوی ما سلف شکن محکم ردی بس اباحت ختم الشو اسناء منقطع یا متصل الشولا او په طریقې د مبالغه انه قال با د دې د مشتکان ته په وجه لیک کوله زینه نه تاسو کتابونو کبري بابو نکاح الکافر کتابونو د نکاح الکافر اغه نکاحونه په شهګردانیکو کار په د apparatus کې او مقطع او دښمني ده نیکه دښمني د سبب دښمني ماق دښمني ته وې عادت دا د سړک مخسر نیکاو کی او د خري مخکنه خاوندې د سړي په اړیکه نفت پیدا کیږي دا سبب ده ابنکثیرو د دی وجنا د پیغمبر خدا د بیان سره نکاح کول <سؤال> بد علت پکدا شو اگر چې امر کوه دی د پیغمبر mệnh دی کلوه مې اندري کلوه نکاح مکا کلوه سبب د مقته د دی وجنا الله پاک باندې کړی دی و يؤدي الى قتل اب ابنه اباه بعد زوج مشخص لهذا حرمت امات المؤمنين على الامه لانهن امهات يكونن پریپوشوی ازواج النبی صلی الله بی و رسولات النبی اسلام هوو پریپوشوی د پیغمبر بیویاں شوی د زمونږ د پارمن شو سبب شو د دې د پارا نداء انکه سبب د مقت وقت کان دا نکاح سم په د نکاح المقت او دی ولقب مقت ویل شو مقت مبهوز ورته ویل شو وصا السبيله او ناكار الارض یک شو دا حرمت او سورو کو په تحریما تو کې کلب حرمت نسبی وی کلب سببی وی نسبی حرمت علیکم معاملات سببی ولا تلکوا مانک ها سببی د زوی خذا په نکانه لري سببی سببی رضات رضات سبب مصاهره سبب نسب نسب شو سبب بل شو سببور بیا وقص ما شو یو رضاعت شو اول مساہرت شو لا تنکو لا مساہرت شو دا پلار خلق پر نکامالا دا مساہرت دا زوی خلق پر نکامالا مساہرت دو آخوین دی پیوز مالا مساہرت غریرہ او تھور پر نکامالا مساہرت او خور پر نکامالا رضاعت کی خور مغور وغیرہ در رضاعت دا سب شو او دانا سب دی حرمت علیکم بحادو حرام دی پتا سو مانی مېد straus امور دي د خپل امور غموفر نککه د امور معنا کې اصل د امور ام ام ام نشوا د امور په کده نشوا کول د امور نشوي او یا ازماد ومطا چې مور حرام ده او د امور امور حراما ده یا پدې حاصله چې اصل ته ویل شي او بیا وي ته حریم د دوا ته نه ده ته که حورمت و اخواتها تعلق مسئی افعال منی نحرمت علیکم امهاتکم نکلاحه امهاتکم مجامعات امهاتکم دلتبرق و باسخه و بناتکم مور ده مور مور بسیل بارد شوشوى بناتکم لونستاسو نو بناستتوه لشی یا پرو رو توه لشی لون پاکدنکا دا لون پاکدنکا دا زوی لون پاکدنکا جو او يا اجماعه امهه او ما ته کوم لږ اصل کي ته او دا غشنې مراد بناته هم دا ته شانسو ټول فګلنه واخواتكم خوين نه kwendi dregh isma kwendi اعيان د پلار د مور د سکه خور دا پلار فقط خور دا مور طرف نه خورو اخياطي خورو اعياني خورو درشوی وعماتکم تروریان حرام دي دپلار خورو دپلار بیا لري خوین دي اعیانی خور دپلار ساکه خوردا دپلار فقټ نه ده دا د مور فقټ نه ده وان وعماتکم وخالاتکم او تروریان استاسو الک په خطوت مترجمانیشتي څه وو عماتکم وخالاتکم فرق وکول تروریان او تروریان تروریان دپلارنه عماتکم ترنه مورنه خالاتکم او ځین په وطن کې خاله <سؤال> او ما ماخکم پکې نه د غوري نه ده دا څخه خزه حرام نه ده دا وراره خزه حرام نه ده د خوړې خزه حرام نه ده دا خبر په ځان چته نو وای او خالاتکم <سؤال> پرولند امور د امور ترولو هیڅ څه نه ده خالصا پوردا عین ده دطلع فقط نه ده د امور فقط نه درید درید لري او بایات الاخ او ضرور لور ده کوم امور دي تعیینی کوم ګاوردی اخیاپی دا وبانا خپل اخته خرد طریقې سم عیانی الاتی اخیاپی د دې د کشوي په خبره پوند ټول پکې د ننکا چې نن شوي نو بیا بحث کې چې آیا کوم جنې سريو سرا बट فیل یو کې دخل سرا دا غیر لور په سړي باندې پایرا حرامه ده کنده ودل ته پکې بالا ته کوونکی ابن کثیر په دام پکې تر مکه دې شي کښه پکې تر مکه دې لا ډیرو لمه په قایل دي او حنا په دې قایل دي یو ته حرمته مصاهر او یو ښه او حرمته وقد إصدى الله جمهور العلماء على تحريم الرحوط من العام السعين ويباناتكم إذا فإنها بنتن فتطف بالعوم كما هم زابي حنيبتا ومالكين وأحمد بن حنبل وقد حكيم الشعبش من فيه بعد أن عالس بين تنشارين فكما لا تدخل إلى آخر المراثين دارن جيدا لتأمل الله وَالَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ كِسِنَهِ دَرَ کَرِلَا مَعَنْدِي سَبَبِي كِسِنَهِ دَرَ کَرِلَا او بیانی ذاعت پر اختلافات تکا یو قول داعتی لَسْ ذَلِ سِنَوَرْ كِنُعَلَا احمد تا نصبت بل قول درے ابو صور احمد بن حامبان درے زلی چِنَوَرْ كِي شاپیفا کی أبو حنبا لاس جبور ديروي كاللقوي ديروي كاللقوي ديروي فاللقوي دا طول پا كدن نشو مصر رزير في وقت مخصوص أو دونيم كالا دا أبو حنبا دوكالت صاحبينو دام نصب أو يوال سينة دن نكولة سينة طي دن نكولة باري كسينة خلائك دن نكولة هم كلا طيرا ويستو تريخي و په دغه دوه کالو کې او بنا په کوم دای شي باندې یو بالیس الی نو نو هم د قصور مطرحه ولی لك سنچ نه بالغ ال ورکه شي او ورکی لیکن عام صحابه او عام تابعین کې خلاطي وذار آیته خلق بقریه القذ لذل اضا کثیر نشته دي خبر د مسلم له په مسط او وسطان دا یو منسوخ دي دیش په کلا دي الشافی سیوی او سفیزلی په وینځو وخت عام ما د ها پکی پینزلی بیلی اونر پکی موددر ذات بکالا دی جانیم کالا دا پک برد شا پکی پینزلی سکالا موی شا پکی سلویخ کالا موی عائشہ بی پکی موڈائی مویلشی او دلته راقل کری پا موتائی من مالکی پس اندابی داود کی یہاں جس ریدو سلیلار آغاً اگر بوستن تا ما د خپل ایخل دے پا سینما نے خلا پر خودا زماکیت دک ابو موسى توقف ما مالميكش حرامش واحد اللي مزلو انظر ما تكتبي بهاي سنطابيو وركاي ابو موسى يقول سفره ويرزال الى الرجال اللي في حواليه موسى يقول لا تصلوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيه يزوركم زمان تبوسوا الرجال اللي بالساس بالمسكنا سكنا زمان تبوسوا السمكوري سنغي السابخه بره ابو موسى يوسفي عبد الله بن مسعود السوي اضافه الى غله موركوا انت سوي هرمت را نایه تا تا تشایوش هرمت رایه دمان تبوس مکر دو ناسی کنو دمان تبوس مکر دو ناکوی ایبن عمر رای عمر فاروق تا ای زمان وین زوا زبای خوالا وردتلم زمان خزوالا گئی دا غیل سینه ورکرالا چپا ما حرام رشی دانشو من عمر ارسلوی خوالا امو وردا مل اصیر که عمر وی وی وی ها او رزا رضا نور روحاتم پا دی مقام کی بلا پشکوا پا دی مسئلہ باندی بہت تقدیر و اختلافات کو بہی خدا پکی دی اس نور کو حرام افوا باغین اخوا نور بسن چلتو و اخواد کن در رضاعتی خویل در رضاعت ابن قیم وی حرمت یوازی پا مور پوری ونن خرطو خبروا اختا خور در رضاتم حرام او فخر در رضاتم نه نه حرمت ی واجب مور کولې غوړی حرام سوا نو مت فرماط حاصل لاړ شو قران کومره ویلي حديث واسر اش ی حرم من رزاتی ما یحرم من نسب حرام رضاتنا اغه حرامي دنا صف نو واشې کنا لغو د تفسیر تکوم معموله اومه کما قادس سینا دی ور او د استا مور شوه و یدا دی مور بچی که په خادی زما وو فین دی شوی دسه چې ما چې شنو ودل هغه نه مخ کې چې بچی په محلجه کو دا روستو مور په مخ کې بنا ما مور تو مور څنګه نو د مور بچی که مخ کې نیوې کور ستنیوی سپوښوی کنه دا باندې چې دا اوس مور وبا نه نو مور بچو په سړي حرام دي کنه چې ښوا او دغه سره چې خاونده پلاښو ود ددغه سرید د بلې خالي بچی په حرام دی خا د کلی پر له او د پلار بچی شوم د حرام دی د دې خالي د بلخاون نه کې بچی اور دروانه په حرام دی کدا دې خاونوي مخکوي کدا دې خاور نوستوي کدا دې خالي د بلخاون نه ومنهم کدا دې خالي د خاون د بل سړی نوينهم دسه پس راځه او اج راځي په امر خدا کرا یوزل اق له دې کسوب دې او حضرت ایښو وګور په یوه سړی سکراری او ای دا معلومی کید حفسه تراره نو هغه ولا سینا ولا حاتور غلا دي خیر دي خیر دي ته وای د سړی په د سړی په امانته دا کله غسړې نه دا په یوه بل راتلو او دی وځينا شو او د سری اور تھروش او د سړیس د پلاړ پلاړ چې دی نو شو غایې نکشو او دا هغه ځمون و غیرونه دا ټول پسې ګوره او که چې وای شیر په کې پاسې ګوایا شیر دی هم آخویش شوان که چه حرام شو چه سینه ورکرده تول حرام شو حرام شوا بچی حرام شو خوانده حرام شو زامن حرام شو رونه حرام شو و جانب شیر خواق چه زوجان خرو که دا جهنه ورک خوانده دا زم شو قالك دغه جینی د هغين غور او به چی جدي حرام شو باقي د تخاح حرمت نشتي د قيسه حرام دي او دغه به چی زموخه ديرونه تر دنيس پلوان دي البته زموخه يا زم يا خذا او خاون او به چی شو يزده شو نو دا دپاک يا دوا دا بلو رس دگه ها دته سيادت و نه کې یو مناسب او زانت فقيه وي له خبره یو الک د چا سینر او بلدا یو الګو د چا خسته شنو نو اوس د ذغې الک بل الکسلابون دی کا د ذغې با کما خغذه تا به هر یونی سینری خل او بلدا نو د دې خند ویدیو دا لتر مو سنکات او سینه هېره ابر سرتله خو نه کنه د ایرو نه ده ما چې تاسو کومه مای دی ایرو یو زم کنا مسبینم کنا چې څنچل کیه اش نگر کې وګور ته پلاښ وراره وګور کلکوتې نکیږي جراګا شو نو ناراج نیبل چې سره غاده شوخه خدام وليانو چې فقه کې مااهر یا ما سنگه مااهر سړي زکړي دا شی به زکړي فقه زکړي بس دغه کې زکړي فقه فقه فقه پس نوث نو دا ما سلیز زکړه خو یا زبانه چې ما له خپل راځي او خبر دی تفصيل دینے قڑے دا طول ویز دے کہے دا طول محترم اس واں مہاتین اسائکم الحرام دی پتہ اتوں مین دے زنانہ امن نسائکم دخل استاد ولا باء بكم کلاسو نیند مطلق شвихا نیند حرام دی کد دې خلیفہ له پړې مجامعت خړې وکړي پر سره نه کا وکلا نداغي شي کني مطلق اکثر علما په دې البحثه دی بل قول منصوب دی لك څنګه چې پر کټي ببارك وایو ور وای په کوم لاتی من نسائکم یو خیر سره وادو کی او دواد دو نفس داقیقا رباید و دا, دا, دا حرام لاکو آدهی نیکره نا حرومت نشنی نا پاده که نشایو پا دیمین دی که امدایوی لیکن لپد عام دی او دلنکی پا اماتو من قبیل ابی و الام علونا او حرام پتا سو رباید رباید و مونگو تا او بختو کی او رباید دا ربیده جمعلا ربی شوی عادت دخل کو داله چې سړی یو خدای وادکی داږي لور څه دي کوي لو دوپل دا لازم نه اند چې زفه کور کې دی وي خو موږ تر راي بیا هم وېخه دا قسم و اذا وصبر رباي بكونه له په مخرج مخرج الغالب اکثر دغه دي کور دا لازم نه چې جيني ما خدای واد کړو لوری پادشوا د پکور کې پادشوا ارزم کرانه الله غرم حرام و دا په داره دا موږ تر دا تغلیبا اکثر کما خذله په کوکې نکړ دا غی له روم سره کار راځي زدی وژن رباح دا که پکې نشته دي الکی په حضور منځ تاسو په حضور حضور د حجر جملا نو حجر ستو په ختو کې موته غیغ وایو خې لایني فل چې کما خذا په نکړ دا غی بچو په دې ځای کې لشي نسګه په حضور معنا په وراره شي کوي په يلي باري اوکي زاتر ساتي او دا كه احتیاط دغه او دلته حزايو وروت کي چې ربيبه حلاله چې په حاضر کني فقط اخذ رزاق ابن ابي خاطب سن سعيد تر ان يبيتو خذو فاسفه اداږي بچشتي وجدته عليها اليسو ميلسو ما او قطايب كده استه په حاضر کې او در لکی پر حرمت کی بناتو ربیبتی در لور ینا کمر خضا چی ما غستی دا داغی لور دار حرامت سوا در لور لور هم حرامتا دا او دارنگی بناتو ربیب ما شم زمان سر داغلے دے خضا میرا رستی دا داغی عجویے دی داغی ربیب اگبا چی هم حرام دی لونو غیرہ او دار من نسائکم کائنین من نسائکم دار عبائت ثابیتی دستانان و سات ینوا د کریم دغه دخول 900 د بیا حرمت نشته او شاف یوز ینا په پرکی حرام ادا خو لیکن حرمت دراولی احنا پو یراولی فاین لم تکون دخلتم انا ک تاسو دخول می کړی سره نن وترل ز دغه میند سره در ربايب حرام دي خو ز د نکاح وکلا و دغه شیوه خدمه شويه طلاق شويه غبیزه اخلا بلا جنالهم شي غنا پتاسمانه حلال نه د ابنکم ضل حرام پتاسمانه حفتي د زنا نه او زاموستاس حلال د حليله جبل حليله خلت نشورو کې ګرد سپر د نشورو کې لانها تحل مع زوجها تحل مع زوجها فرش واحدين ذکا ده حلول کي د خپل خاون سره په يو فراش اینی پیو برسن که سمجیدی تا سفردل ویلی کنی پیو الجرامکی او یا سفردل دی یا حلت دی اللذین ها بزامن بید اصلا دی کم استاد بزامن نگی متبنا خبر تیری که اگرش پا دیکی ابن الحمام سا بحث کرده فطلق دیر که و عام خلق دسی وی ابن تیمیه رحمه اللہ پا کسی بلس خبر کرده کنو یې फरक کا زما یو زوی دی رضی او داغه رضی لو خدای ته ما حرامه د کنده ناغوې تا کې قران کو د امین اسلابکم کي خوده دي لیکن عام علما وې چې کداغه من اسلابکم وې او کنا څنګه چې وې خو حلال او ابنایکم حرام دي نحلل ایبن من الرزاهم حرامه ده یو سره زما زوی دی رضی داغه دور داخل حرامه ده کالیپ و ان او حرام د پټاسمانه جمع کول د دو خوندو مزکی پنکاه کی په ملکیت کې د دو خوندو زماره نشي دی او شي په مجامعت راضي یا پنکاه کې راضي غلط خلاص او په دې مخ کې بیا احادیث مشهور پکې ګوره یا سره دی او خزه او داغه پروو سره په یو دي کې راسته شي نه او پر دا غفتی شي وای وحرام من فتاس من در دو خند رومانك إلا ما قد سرابو مذر حقا كمكتر شوئي بخاف وخاب لا كارونك يدشو ودي وجنا وسبحي كي ندلت آغا نوري خبر اجتاس ما أولي شه عام خذ و عمّا و خذ و خالات دام حرام دي اكثر علامو حدث مشهوده مسلمي بغبان ابو داود تلميزي وطلقاو صدر اول بالقبول آغا بخجمع او إلا اسلام الخطيح يا متصلة في طريقه المبالغي اللا بخون که محربان ده اغا خلاس شوگه داغینا پس والمحسنات من انشطا او حرام دی پتاسمان دی پاک دامن زنانا یا منکوحی زنان محسنات کم دی سو گوی خواندار مراد کنصری خواندان دا خواندو اغا خده شی منکوحی والمحسنات حسن حفاظت تاوی احسان حفاظت تاوی احسان راجوري کرے مسلمانن متحصن وئی مسلمانن ذا محصنرا فاسلام خوند دیو محصنرا ازاد ذا محصن دگرا درے ول ترجمہ کشت احسان پخد کراضی مسلمانن کو قران اسلام سرا دا اذا احسننا اذا احسنا اسلام راشی و اذا محسن شوا ازاد الصلا و ذکرو محسن ايته مقدمه ني پکه راغله لا او محسن الصلا رضي بكوي ان عاقله الصلا و مدام پکه بل كارنه الصلا نذل ته مراده مصلاتن اخرچي منكوحي اخذي شي پني کا شي وي خل دي اخذي منكوحه او المحسنات او زوات الازواج زنان اخذي چغه منكوحي دي الا مملكه ايمانكم مگر هغچي مالكاني خيلا رسول تاسو منكوها سن حرام شولا. او سی منکو حرا نو حرا مرشولا او سی ویزنگراو ستلا لداری حرم داری اسلام تانو دا پم حالا کذی خواون کوشتے کنو نی اللہ م ملکت ایمالکم دا احنا پنیل مان دی شی خواون دی او خضر دلتا دنو م ملکت ایمالکم دا شولا او دا چا پنیل مان دی او چی ملک راغے جو خبر خلاص شولا نو یو مسرح پکدادا چی ملک راغے مرادتا دی دا څنګه خاوند دي پليکي لیکه او تازه زمان کې شي ما بوستر راځي چې اوی نو ما بوستر ما ته لږ نه مالکان خلایاسو نه خاوند دي ګره بل وطن کې وي یو تر جماعت محسنات شوله خاوندان واله او پاک ځمنه هم پکې وایې چې نور خبرې په نوو کومه تازه ده په کوم نه شي دلته ملاتل خاوندان واله كتاب الله علیکم لقد الله له فتا وكتب الله علیکم و لكم ما ورازالكم حلل استرطفار ما سواده دينا لذيذ رنجا كواليشي انفرادا وجمع یا وعدم كواليشي پا جماعة السلام كواليشي خلاص سوا ان تبتغو جتلب كويتاسو بأموالكم بمالو نخبول بارد دائعو بالباح سوروشو شصراء ركاكين غراء مال بفكيني یو حدیثونه چې په شته شوافي حنابلدا سوای یو سړی تر سړی دخل سرګنکا کوي دا د قرآن خیمه دا توازن حدیث خیمه دا تاسو په سبق وې ښه کا کې دی شو یاو مونږ وینه ان تقتو اموالو مہر بور او چې حدیث ګرازی نه ما طلب نکاله به ما مقاله قران تبارکات ان قران تذ قران ذکر ما برکه حالت کی تاسو پر نکا کر اسن احسان اطفق ضمانت ہوئی نکا کر اسن کی تحسین کو لک ضمانت یافت ضمانت ہوئی غیر مصابحین پدا حالت کی چبتی پردا کا کرون کی نه صفحه عربی کا استوی او بوتو سب بل <سؤال> ما زناتاو ايضا مقصد سای سواد او بوتو اولنی بل مقصد نوی مصابح مانا او بوتو یونکی نی پرداغ اپت پیلی کهونکی نی اول اصطاست ما ترجمه کریو که نا مصابحات ترجمه کریو که نا مصابحی نی مکنم باری گره کهونکی نا سن نره اغا سواد دیخا دا سن دی سین سره او بوتو مصافحا خضبت پیلی کونکی مصافح مانی سڑے بط پیلی کونکی ام مصافح پسوات سرا برگڑا کونکی مصافح ویلشی مصافحات اگا زان لباب دیو دار زان لباب احنا پلی دی پیش کرو چینی کاب اغیر دمہر تنشکی دیو پادشاہ اگا نوری خبری الفبی برکتی وائی ایک شوا اس پکی نوری خبری فمستم تاپن مہی من کمی زنانا چې تاسو لاغي د فائدو اخلي فما استمتعتم قلذي هغه دنا چې پیداو اخلي تاسو به باغنه مينونه د زلانا ونه سوچز پیداواله په شرط یشي یا هغه فاته النذورنا ورکیغه محرم دلی فریضه مقرر یو بله مساله یره یو بله مساله دتمتعه مساله وتوي دمتعی مساله وتوي مولانا موجودی پر اسائل مسائل جلد د ثیم او دریم کی د دیم په احیل کی او دریم په اوایل کی بحث نو سی وی له دې خبره شی مهم غوندي یره سنیان او شیګانو چې دا جګړه شو راګړې ده چې متار आवाज او ناروا ده کله سنیان ویلې چې په حال ته مجبورې چې خبره شی شی وي او دې شیګانو ویل چې مجبورینو خبره بخلاص هو من गवېچ مولانا مو دی وای چې پالط تج مشهورې کې تمتو متاجیز دی مولانا وایي ورته متاې دې کار څایل کترې دی وایي زيس کوم ذکر ما خبر اوریدل نه مورای نه پیو وکه جائزګنم نه نه په بل وخت جائزګنم زم ما مسلک نه از خدای په مسکه نه اسلام خبره کړې دې سی ویل کړې بیا دې ابو عبد الله ابن عباس کوي شاويش عبد الله ابن عباس هېچل مشتي مېتلي قتل کې په خو کې ابن کسير رواه وروه مطاليع وکه مظهري رواه امام مسلم حديث رواه وروه خو ګوره مسلم کي راضي ابي عبد الله زبير مشرفه ويو خلق دې خدای تاسو تل ګورند کریم دې پزلمړان ته او اي عبد الله بن عباس نه پسترغو دیسه هغه خبرې مخاوا انك لجل فن جا ته وړه صحب جوهږي دا غو امامو تقير په زمانه کې شو د پیغمبر خدا په لور کې څنګه خبره کوي هغه یو څه د رغمت کم کړه ته دا مسلمان کیږي او دې شاهد نه شي مسلمان دی شه او دې کې څه هو کتلونه ګوري هم دا څه چې ګوري د او وی مروان به استاد استاد ته ویللی او استاد خبرمانه عمل کوي او دبلچا خبرمینه نو سبوتو و لا ما یو شاګل دوم نیو حسن جا حسین جانو کو سولو مو یو زلا سبق ویلو او په سبق ته و تما ویلو هدف الشاء مولانا علی کریم زہری چی غره مطلب دانوخ پکل کی بل شانک وره جواب کوي چې تاسو فاصم كده اشتا فراشي وري دكاي يبقى مرى مندكاي يروتا سارا خبره الولورا ان بيذكي وقد استدل بعموم هذه الايه على نكاح المتافي ولا شك انه كان مشروعا في الاسلامي ويعرف الاسلام كلامه وتشوي ولا لا شك ويعرف هذا سم نسخه بعد ذلك وقد الى الشاپی وطا ابن العمان انه او بیه سم نسخه سم نسخه وقال آخرون انه او بیه همارتن سم نسخه ولمی بیانتی ورمی عباس وطا ابن صحابتی القلو بیعا حدیل زند مجبوری پو اخی یو مولاو اس مردی قطوری کی علاکہ پا متاجی بزرورتوی نمید دا سو قیدہ زوری عباس وقت والبين القاض وفيد الجبر الصديق قالوا انهم استلططوا به من هنا الى الجنب فآتوا وجودهم فريدا كما زاه قال الفاضل الدردتي مقلبه الورك وتا وقال مزاهد نازل شي فنيكا لكن الجمهور على خلافه ابن قسيده رزق 474 صفحه متاركه او ببحثه وكان يزل شغلن وينشتي نشتي ان قلت لیکن چې وایي چې شته کتابونو کې شته بیا پسې د تا په کتاب تفسير مزاريدي او صاحب ماټوي تفسير مظهري کې چوي ما تاسو ویلي مو تعالی هو شته دغه فقال حرام فقال ابن عباس يقطيه فقال هل فقال ابن عباس يقطيه فقال هل ترمذ بها لحي عبد الله ابن عباس ویلي حضرت عمر په زمانه کې ویل ایسی امتازت ہوئی ابن عباس یراها الان حلالا ویقروا فمستاتم وپی حرفی اوبین الاج لیم السمن وقا رحم اللہ عمر متاق و رحمتو ولو دا عمر خلق و باتفیلین کولا او رواش تحرید اگران جماعات من الصحابت روالنسائی والتحایوی نسمائل اکره چورت پر صفحا دلتگورا سوک دے جل بیب دو دا پکے سوک شو دا پکے تبسیل مزخری لیکن اس ط قال حافظ وابتع بها من الطابين ابن جراج وطاوس وعطاء وصحاب ابن عباس وصحاب ابن جبير وبقاء مكة ولهذا قال لو زائف امارو الحاكم في علوم الحديث خلال شو؟ وغا مديني والا فمسلوك بها تحجارين وفينز خبر ابنماني متعي والا دا او اتياو نسائف اعتبارهن من الدين والا او بياه رسطر هذه وقت حكي اذا فتورك فهباحات ماني دا حالة استراك والعان تسبح امارو الحادي من طريق خطابي مبن عباس تو په خړګوی وړي شورای سوی کت کولتلی شیخي لمما طال محبسه يا سو هل لك في فتوب عباسي هل لك في رخص الاطراف ان ستن يكون مسوا غتا يا سر الناس صاحب عباس په تومانې کنه مانی او د تاسې اندازنانو پاکرا په کې شوقشته کنه استاد وسیدو زوی د واپسې پوری سبحان الله ما يمكنك أن يكون لديك إلا كرمات ومع ذلك لا يهل إلى المستر وقال ربن المنزل في تفسيره والبيقي بسننه إنه الله لا والله ما ابتته ولا حضرته ولا إلا المستر او مكرزي ولو مسلمون الرطان عبدالله نزل قائل بمكة وإننا أسان أعمى الله يوم خلق ده يسترقى اللعن ديكري زنوه لن ديكري تسترقى يوتور بلمطا وعندكري التعليف در ګ랜드 پنابه یا مابا سکین نک لجل پونځه تو کوما خالی او صح دی په الامر کښن مترتبط ولر د ایمان متقی زموږه په جهان کې نوښکا په لین پالته له ځمانه کې به هزار پکاړو بولي ولم انیا بس رخصت په اسلام کې لمن څوره ده داسې په ګور چې تا په چاکت تر دا متالیک وو دا کولست د سودي تفسیر وسري ابن او جوبيع بسير عبوا يزرروا هلماني متالكم ما يغموا قورا واوكيان ابن عباس انه وفاها التجراري والعالتكي الاسباري روى ابن جبير انقال ابن عباس لقصاري بفتياك اللي فتياك قد قلت لما الشيء اللي الشيء اللي ماتوالا ملسوا لك في فتر ابن عباس هل لك في غوصي الاطلاع في عالستان تكون مسوعة كترى مثلا الناس سوال سبحان الله ما بهذا التفير وما هي الا كلمية والضم لا تهل الى المصطف با ابن قیم رحمه اللہ وی کلو وی پیغمبر خدا بند کرده خیبر کی یو قول شو بلوائی بند کرده تا حج کی بل قول شو بل قول دالک دا دا پتح دا خیبر نولستی دا, دا پتح دا مکی دوران نده خطاشی دا حج خطاش دا حج نده بلکی دا پتح دا مکی سکوینا دا پا اوتراس کی بند شوی دا شاپي سه په یوزل بندوا آزاد شوا بیا بند شوا بیا د لوی دی حرمت دا شاپي سه عام روان سره سوتیا نیمو نه اوس دا شګه د قائم کوی زما فرزمان اصل کی حرمت شویل په خیبر کینو دا په کمزه کی د پاتې حرمت کی او دا چې په خیبر کې دا غلط فهمی دا یو څه او طات ویلې په هڅ کې دا ملک په یارادی چې حضرت جابر واي دا حلاله او پیغمبر خدا زمانه کې او عمر بن بکری دا تاسو څنګه جواب جوابدارش پیغمبر خدا بند کړوا کوم شورا نو شورا پرچا ورکړه دي او ماری فاروق پر کړې وو تفصیلداري پات شو زده مولانا څه وایي مولانا څه تفسیر وکړې و او ما کوم لې کې تیر رافل مته نغ په دریم کې لګې لې زید نه حالت مجبورې کې نه په حالت غیر تا خو شیغانو سمیاں خبر یې دا څنګه خبري خلک کوي تاسو ومهای بس بهای یې وکړي خپل کی کار یې کړو وګوره دا دوه خوینه کې کا پجائز وای پسیوایا دا پکې وای ښا تفصیل دې کتاب له دې رغواړا دوه خوینه دې حرامت تفسیر کې دا یو تطوژ د تپوس تطوژ کړي د دوه خوینه او پر له پیوځه کې شي وې دي عملای یو زهرا یا وقشاله خوشاله قشاله یا وغی بلا وغیوی دا دغی بوجی نکوس یا بسکو مولانا جواب دی بجیل کناسی فا مولتان کی تفوستی کی مولانا وای چی داد مفتیان نتبوسو که خواه زمانه که تفوست که زبا جواب درد گولا خبر دا مفتیان اول خواه زمانه خیالی جاگه خزا نیکانه گئی که نا یون ندی که ازم دی او چې کن بیابو بور لاول با اپریشن مسلا فکاش د اکه نگی دا نوم نشي ویلای چې بط بي لیکاوونی کار ما کولای شو ول لای حق زماخه دلته دوله مو یو له واره ویلي یا خفضا وبلا خفضا کې وشال یو ګرځي بلا ګرځي نو دا طواړه په یو کټ او د یو سړي سره به نه د وسرين سینچل وکی یو بچي دا کېري شي نو یو خاصه مثلا هغه تاسو نو خلکو دې شلله اعلی ګل مولانا مغدیویچ مرده راخوره هلل په ان د ګوره خلونه څه مطلب څه مطلب چې یار وخت یو دخلکو سخبرې حیران کپټشي چې ورانه دې دا جوړانه دې د مسواه کانسله ګرانه مولانا په دشي مساله کې راشه د خبرې کین دا ناړمې بعد تګې یو سو کال بل سوای نه دا خبرې چې وګورئ دې خبره ما ځل په اوه و او کتل وَلَا خِلَافًا آنَا دِلِ الْأَئِمَّةِ وَعُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ إِلَّا الشِّيَعَا فِي عَدَمِ جَوَازِهَا او نقل ذا حِل چاقِ مَالَكِ ذَكْلِهَا نُقَالَتِ اَكْرِدِهِ او بیاستو قول دواحان پاکی نشتری نکاح پاک فلا ماتی مراس پاکی نشتری دا تولی خبری آتوا ام اللہ كان علیم الحکیمان اللہ پودن کی او خوند حکمت چاش تقدي په تاس کې تاولن د مالداري مالدار نه دي او چې مال نشته دي اي ان کې هبي اي ان کې ها شي نگاهو کې د پاک ځمنو ایماندارو سره يا د آزاد ایماندارو سره ځکه آزاد وای او د ایماندار سي کونه په دې معاملک باندې واس دې کاږي چې داري نه چې مال خان دي خلاصو نصابو فلې کې ځان کائنات مين پتايات کوم د مستاسنا علم امیناتی چی ایمانداری بیایو مصال را پرناشو چی او سر طاقت دع ازاد ایماندار نرینو نکا بکی دوین سر نکا طاقتی و نبا بکی ساسی رو گتنا مفہوم ایمان بو حنیف و نبا و دوین سر نکا بکی انهم کولشی او که طاقتی نون نو هم کولشی اعمل ماو اس طاقتی نینو کی بارد امام ابو حنیفه کوئی مفہوم معتبر نری قوت نون نو دیکړي دا هینې د طاقت ون نو طاقت ون د پکې دا هینې یا وشور او ثوین د ټول کور کې آزاد خزانه ای دا خزان موجود و نو وینځ په پنیکا اسی تاسو ته وی کوم شي اونځل چې واستي دلته که مالداری یو تا چنګ او دا تول بلتر مصدا کور که ازاد خزانه ای دا چاشه تاقت نیم پتاسکت تول یعنی حره پا کور که نشتری نو علا باقی او که وا نو بیا پی وینزا نشه رسلی و خبر شد دعیه اختلاف شد بیا چه اخنی نو وینزا بخری خود ایمان دارا بخری نکو وینزا غیر مومنوان نو نا بای نی وینزا غیر مومنوان په تاسو مو په سمحې مو شرصو او مو پولوسه او ابو حنیفه کتا قطه نوما غستې شي کتا قطه نوما غستې او یا ټول معنا فکر کی آزاد خزر دی او ایماندار دې دا نداب اخلي او غیر ایماندار اخلي نو غستې شي مخروه کوي او کویش او په مسوتابه نه نو په دې کې بیا غ مثلی شي او دا خبر عام کړل دا تلكم ما طارق النساء ولكم ما ولا عليكم به دا طول ركوه وفو شرط وصول معتبر ندي نشنه او يدا قيدنا للفردسه شي كراهت تجا او كن كراهت والله اعلم بما لكم الا تصب ايمان ما واقعته باساسه ثابت دي بعضو ما فان فرته باذن الله نکاح روکه باذن اهل البله ديني سره کوي دا مالکانو فیجا اکوان دے بلا اذن مالک داکات شکے دے وآت اوہنہ ورکی او او محرون دا دے دے خضور مو حکم المعلوم کے پراوار طریقہ مو حسنات ان حالت کچھ دا محسانی بھی یعنی پنے کاکرہ وستلشیو بھی غیر مصافھا پډاګبط ویلیکون کې نیوی ولا اخدان احبان او یون چوي د اقدار تخدان دا جملہ خدم دوستوي په تیرشي تاریخ کې دوه قسمه خځوی بادي خځوی تاسو ما بکی بخاري کړي سلور قسمه نه نو یو دا کاوه دامن غو تاسو چکو یو سللوتا یو سری خوردا ورته دا لور د مال په نکاره کا او دا وته دا دغه متليقه لاوه یو سره بوغه تاسکړو په بدن پرهارتره نر بوخسته بولسړي بل ویته وی چې بي وارد ډیره شيګنن دا کاروبارشي نو دا غره اصول ویل کانو بیا دام په کې طریقه اسلام لا دې ختمه ولا بله طریقه لاوه چې خلق ما لګي یو سره خلق ورتل مختلف چې دا خذو چې مو شېو د پلان نه دی بس هغه په خپل په دا درې مو دا اسلام ختم کړو څالو رمه یو ځلانه وداله په کوربه دي بل جنټي ولادي وی غنخاله کوټلو دشي بوش دښخانه دی نه هغه مستنې ویلي قائد پیراوستو چاندازي لګی چې د پلان کې سړی او د پلان دی ماشون غوته زره سترګې د مخ د پلان کې د برابر دی د څالو رمه څلوشي اسلام چیرې غدا یو پات شو 364 دیاله چې مخ کې زمو مولانا سیفاوی چې د حضرت معاویه د چا سره طالب سی عبد الله بن زیاد بن ابي شهوتو زياد بن ابي زياد د مور سره ابو سفیان د جاهلیت په زمانہ کې یو تعلق ساتلو بیا زياد لوشو پیدا شو لوشو مقرر شو قطع کې ودیغ دې پسیده په ارو سره ترړي خو یار دی په تاریخ کی. عمر زید عاش خو یار دی زياد ابن ابي دی حضرت معاویہ خیر دی عمر زید عاشو خیر دی رسول خیر دی عمر दास دی حضرت معاویہ اس دی معاویہ مغیر الصحابہ او زیاد تقریر وکړه ته عمر په فشخو چې دا حالات یې زیاد اچاز ویل را چاز دوم روحیا سره ابو سفیان دلته په ګټ کې ناشې په جلسه کې طلاری معلوم دی طلاری ماتم معلوم سوق د حسین پل. لقد كنت مخيطة لكي فلات شو فتخبه روش حدث عمر زمان تير شو تير شوان بلاد حدث عثمان زمان تير ده حدث عالي زمان تير شوان زيادة حدث عمالي يوفر عالي سي بفاتش عموك معاوية يوفر يوفر سمشتر بي حاجت تيو داغ حاجت عليك تخل الغلام ني تخل دمت تخل لانكيز تخل زمان فلات وثلية تخل زمارول ا صاحب د شوخ نکاو شو کنه مولا چې وې داس یادته مبارک موهصه پیسې لا غلطه کړیو هغه وی غلطه څنګه دارور نه څوک سم نه کاوندو اسلام چیرې نه قالو چې دراج ولای ناګری وي لري او هلته حجر ورکوا نو تاسو د بیا چې په ما په جاب المساندي قتل یو زلی فیصله چې مخ کې وکړله خبره پوښیږي که دا پلان کې د پلان کې سړي رور نه دي زګدار د جاهلته زمانی خوري اعتبار نشته چا اور تویل <سؤال> سیفدل ته پیسې لیاوه کې او د ځان باندې پیسې نه پلاکړه وي زمما پیسې لاله پد پیسې د ټیک دا خبره بیا هم زنګولیان خبره کړل تقوی عثماني سیبی سره مې له سړې له هغوی سره وملت کېده شنه نه خبرې په خبره کې کې او څو چې کین ته معلومات کیږي به دا ټول خبرې پکې ده محصولات او د غیر محصولات هات پکې ګوره متحدات اخدان محصولات چې پیداږي او اخدان دي ته وې دامي دوست دي په تفصیل نه یې ما ګوره په تفصیل نه ما دغه متعلقات دغه دوستانه دغه متحدات اخدان زینه په لکه منقسمي د اثر ورولل په توګه راو چې پیداګه به کونه که ته مسافت چې پیداوه هغه ته اخدان ویل شو لا و ته کوته سنې ترې کار نه نہور کی الفا یو ہیا من جو تویلیش دبط یو خاص اڑد اس پہ یو ونی پوخانی خبر کو وازی چا پڑھا کا وی اباظو اس گڑا غانی کو ز تعلقات می ساتل نایت اخبام می ليش اخبام دخیدا جولا مارگری حیاتین اطاحت کراتلو غدی په پاحشی باندي بنا کار عمل ف علیہ النسمال محسنادی دی په پیمان مین دهغه چ په آزاد خود کو معاذ دے دازاد او ادا قیو دے اغا سل دوری دی نمی کان پانزوس دوری او زلت بیادی قایین احسننا کوا نو پایین آتینا اکا وادای نی کلی بیافسن چیلی احنا تمدق پانزوس بیا و نو جواب ادا دے چالکا دا تا اوہم با ادا کی دششنی کاؤ با دا حد یاک شوی نزل کئی نوکه اسلام چر احسن فرجمع اسلام ک چې داخلي مسلمان شي او بطفيلي وکړي نو بیا خدش شو او پایناتینا او چې پاین وحسن کمن کوه شو بیا که عمل وشو نو پدې دي, دي رجب خلی میدان شي نی مړک او نی مړک خود شي ولې د دورې شوې ذالک د حکم چې نکاله کئ د نصره لمان خشلا دکم سو چې یی کی د تکلیت نه ان دني کا نه کومه نبطینانه کیږي نه ان تکلی تو سبب تکلی په یو سره یریږي دبط رلینا نوږيږي وان تصبرو که صبر کوی د نکاهه اندونه خیر لکم داستاستو فارخ دی ولی وینځه پردای د کنا دا کر بدل نذیر اسی نو تسخبره د ما غره تعلق ده کړه پنکی سره تعلق به الف او یو دل تز منتهياتي مبتزلاتي ولاجات مخرجات بهرتذي دنزي کاروبار کوي وانت سمو خير لكم الله بهن کي روان دي يريد الله واري الله يبينكم شطور راحتك مطلوب بيه هدا شو يريد الله واځه كيف بيانوي الله پاک الى دلري تحليل او تحريم سره شو زه حق تر توخړي يريد الله شو تحليل ما حل وَتَحْرِيمُ مَا حَرَّمَا لِيُبَيِّنَ لَكُمْ تَفْصِيْلَاتِهِ شَهِدَ عَلَىٰ بَقِيَّتِهِ لِأَيُّ بَيْنِ ذَمُهُ الْبِهِلِ أَوْ خِطَفْتَ صُنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ عَابَدْتُمْ أَكْنُوبَ وَغَمْبَرَانَ وَنِكَانَ وَيَتُبَارَكُ قَبُولُ تَوْبِكُمُ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَوْ لَا يَرَبِي شَقْبُلُ تَوْبِكُمُ أَغْوَارَ كَسَانَ كِتَابِ دْخَايِشَاتُهُ سُبْحِي وَإِذَا يَهُودِي نَسْوَارَادِي او وه چې خور د پلار چې وی کنه حلال ده په تورات کې سوبه موجوسيان دی د خوې مخسرہ د پلار ترمشي وېسر نکام کای دا سیدورسا نو واره که سانټ خوایشاتو دی ان تمیلوا تفقګه شي د حقنا منعزیمه دیرغشت مایل کېدل او بیا وی الله الادرې کلی احکام شریع یو مانی سپکواله او نه پتا سو من چې وی جن کار واده د خود او کلا شه د انسان کمزورې فإن هذا ما يحدث في هذا المقبل فإن هذا الحديث فإن هذا ما يقول لا خير في النساء ولا صدق عنهن يغلبن كريما ويغلبهن لأيمون فأحبو يكون كريما مغلوبا ولا يحبو أن أكون لأيما غالبا خير في نشتي وصحة صبرية المشي فإذا كانت من المعنى ضروري و لأيم في ضروري دوست كانت من أجل كريم شو مغلوب أو دوست نغام شو دوست لأيم شو مغلوب يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل اس بذلم سلكوا ايمان دار مغره المال نخفل نخفل كورکی و محرمات ده زنانو سر زائل خواز جاس محرمات تعلق سید مال سره داغه بحث کوي باطل مخي ماویلو عقلن یا شرعن نوی یا عرفن نوی یا باطل عقلا نوی اگر خطاستو پیجنی یا نو شیع چه نئی تباطل وی عقل وی نشت دی نکه اجتماعون نقیزه انتفا یا شیع پا یو وقی موجودم دی مادون دی دا عقلا نوی شرعن غلا طول عباطل لی شرعن خوارق اگر نشت دلتا مرد باطل باطل شرعان شرعان ده غیت جواز نئی لکا صد چا مالکا مول لکا دا چانر ظلم سرمالا غستل باتول بلا حق استحقاق چا مالا غستل الا انتکون تجارتن مگر کمی تجارت انتراغم منکم سادل برا راستا صبان داستشو اسنا من قتل شوال اگر باطل مګر کومې تجارتیا ته او انترال الا ان تكونه تیارته تیار انترال او په لیکي انتقال د مالوسي په طریقې شرعي مداهو تجارت شو لیکن د دې میثم میراث هم پکې د نه نه شو هيبشوا نوزګر بشي د خاص او مورثان شي او اکثر حجایز ده ولا تقتل البسقم ظاننا مو واجبن یو زان خود کو یا یوب الموجنا دا یوب الموجل دا هم گولای کسی شو دکا زان وجل دکش دا گویا کستا روڑ دے نا سبی یا مذهبی قتل دا گویا کزان وجل شو ارسو کہ گلاہونا مکہ ویدہ سبت قتل لے پڑے پوشوی سو دشمن وطن توریش علکتا سو قتل پی سو کہ زن حلاکت تماچ دام پکو حدیث پیش کئی احمد ابو داود عمر زید آسوی پیغمبر خدا ولی گرمہ هره کار چې دا څو سلاسل <سؤال> ورته ویلې شي jihad دا ته دا څو سو غوړن دي یو بسره په اوس په اوس مې سو کوې نا کړه پر ځان پزدي بوتله ورته ویلې شي نو خو مې ویلې دا کار پر یا ښه شپاکي یلرم کوملام به ما نو مر تا تېم مې و مونږ وګره مرګو ته داها ورد یادنی آمارا تاب یونو بیموندکا ومایو یا رسول اللہ احتلامتو بیلیت البارت شیط البردی فا اشفقت والقصدو ان اقتصلتو ان اوه لکا او اللہ فرمائی تا تطلو اپس کم فتا اممتو ثم صلیتو فتا اگر رسولم ودم یقل شیان وی خندل وندام پک یادوا چی اخنیر تاوین ومپکی ویلشی زان مواجنن دام پکنن اللہ تاسو من محروان دی ومایی فردالکا چاچتان داک یا پردیمالی پر حرام بطریقو خورو یای خلیب و ملاکی پر ضرور آغستی عضواناً دا حد نزیادت و ظلمن پر طریق دا ظلم ماندی زرد دن بکورتا و دا خورا پا اللہ آسان انتا چریبو انت کباہ رماتون حول تا زان ساتی دا غٹو غٹو حاگیناش تستاگین بلشیوی عنو دا حاگی مانا دا کود دارینو نکفر عنکم من سیعادکم نو لری باکو منگا پچ باکستاسونا وارو وارا گناهو نستاسو او دننا باکستاسو متخلان دننا که او داستنا که دل یا ذیر ادخالا کریما متخل مسترشو دننا باکستا دننا کهو کریمن عزتمندو اس دا گناهو کبیرو بان بحث کهو ابنی کسیرم دیر بحث کرده ده ار مفصیل کرده روح المانی مخیمون کبیرو سوایو وایه او یو کبیره ستا وایي چې سړی دا کار کوي په عذاب راغلي وي چې دا کار او کړو نو قران او حديث وایي چې دلته بز سزاوار کو نو دې ته سويلې شي دې تکبيره سو کوي چې پای ته حض راغلي وي سو کوي چې پای تخت دم کې راغلي وي سو کوي راغې په حرمت او سو کوي هر جرم چې خبر ورکړي چې د دین لپاره اسوکي حجوي قواعد دواړوي اسوکي تحریم داري پكيتاب الله سره شيږي دا بحث لري یو تخوارج وي یو متاوزيلا متاوزيلا وي ګناغونو کې کبيه او صغيره شته سونيا له کومكسريته شته خوارج ټول ګناهونه کوي ډېر ټول کبايي دي کبيه او صغيره پکې نشي یو پرក្តاش دویم د کبيري په کولو باندې سكيږي خوارج وي کاټر شو مو ته دلوي نه کافر شو نو مسلمان پدې ایمان کې شو کلاس شو او, بیاب او خا قد... سڑے سڑے دا نه پس سبياب بحثونه شروع شي دي شي کبیره سپوېلې شي اوس ته پرق چې فرق بکاو خامخه خدکب صغير نه ولانه صغير مکو ولاه هر رجل رفيه دقيقه په صعبي حال الوزي معاذل نه دې کوي سره ثروسره ورکه وندي کونا په سره اگر چې دا کمزور شي د پاره کې پکه بار رجل الصغير صغير دا غث شيونه ګناه لو اعلی او صغير رجل الكبير کبایر وري وري وړي ګناهونه د لوشري دا کبایر بعد تقديرو دا غث غث ګناهونه نکوین و اړه درته الله دا ځان ساتې دا کبارنه پدې به معاقکې په عبادت په عبادت او خواایش ور ټول کبا یو او د هغه لپاره بیا نمونه موسته شي هیڅ پر مصیبل موفقات شرک الله لپای کول جادو کول قتل ده نفسه ورک تمام دی فيه سبخلاق او زم جہاد په دوران کې واپس کېدل پاک دامه ای ایماندار خلک ته په کول چې تعلق له سعی مو پرخه کول قتل نفس دغه غنره په نقل شوي او بیا ابن كثير په دې نقل کړی دی په عالما تكنزلكولم په دې ډول نک عالما تكنزلي هم په غنرهونه کبیره وکړل نک دا په کې د سګوم څوک کبا د دې ته و چې په دې قران کې کوم اقوال ابن عباس وو او بیا روان دی سو کوئی کبایر سبون بیارت تابینو قوال پرشکی او بیارو قد اختلق اولوار اصول فروح پکی لکی سو کوئی چپایر کی حد پشارکنی سو کوئی چپایر کی وعید خاط راگ لگی او سو کوئی چھنا اغم آسد چی موجب دحب دے او سو کوئی چپاگر پورے وعید ملحق امام الحرمینو حد جرم چی داگینا معلومی گی شیدہ دین سپروا رساتی بل آنمی قادم الساید کبیره هر پیل دے قرآن ویلی دا حرام دے هر کناج داغی پا جنس کی حد ویلی که قتل وغیرہ یا پرائز پر خودلی سر روان دی کازیب شاہدتا و روایت روایت پر در حدیثو کدر قسم پا غالتا خوارل قیسی بغویانیوی کبای اوبودی قتل نفس بیرحق و الزنا واللیوات و شب الخاند و السرخطی و سلمال قصبن و القذف و ذات الشامن جا روجا رمضان كي بلا عذرا الغشي ما تول يمين فدرو قسم من حقيقه الرحيم وقل والبال ترى منزهت مواجدين كيان في الكيل والوزن بطول وزن كي كم زياده تقديم صلات فاطمه او داتين و نقول بلا عذرا مسلمان فن حق او هل درق في نمبر تفل كنز الصحابه اكرام متكل شاهد بلا عذرا ريشوت غسل خلص ديو دي بال او غاشات الشغلي جوال الزكاه في خوض الامر المعروف من المنكر في خوض قدرتنا قران هيرول او حیوانات وجل طور سره او خزه خاو نه ځان باندې بلا سبب نه امید رحمت الله نما عمل مکرنا او اتهابه علماء کولو کیپ الهلم په حمله قران ما لا تو کوابي ولا د خنزير بلا بلا عذره بردار بلا مجذور دا ټول پکې د نبی او بیا نه کلکین کلکی په دغه استاس حافظ عبد الله الزهبي کتاب دی او یا کبيري درخټوري دی ابن بهر تقدير ځا حرمته په قديد څوک پا کې حضر غلي څوک پا کې وې غلي خوذوسي څوک داوي دغې معلومه دې درې سپاراه له سبب به ترقدرت ده پکی ولا تمنو مافز الله وي پرې ما په باطل مخره او داول چې اخلي ذکره سری تمنا راجي ارمان لا مال زماوي دغه نه پستا کړو ته کې قفال وایي تمنا مکه دا هاگه شنو چه غور اکڑی اللہ پاک مانگی گئی تاکی که بازشتاس و بازنور واده دا ارمانو مکوه چه دا پلانکی بنگلہ زماؤئے دا موٹر زماؤئے دا زنانا زماؤئے دا پلانکی زماؤئے دا دینم دا کنو پیدا کین لی رجال نصیبون دا سرو دا پارا برخدا ممت ثبوت حقی کوم کسب کړی ده من تبعیزیا دا بعد دا کسب مکر خد جو خاوک پر یا دا وجد کسب تالیدیا وللنساي نصيب دخلت في عرب رخده مما قسم داغين نکو سکتے حضرت اورات پیشکی ام سلمہ یا رسول الله صحیح غزاگان کے میدان کو او داڑی د فوند فانی میراث اللہ تعالی ولیکت یاخذ مطالبه جہاد ثواب شی د نورم پورا یا دا میراث یا شی تمنا گانی مکوی رسوا پر برخدا دوجہ قسم د فینا د خود پرح سلام علينا وصالك واذا الله د احساننا الله پاک پر سمانی واقع. ولكل جعلنا وليا. او ز پکې اسابو شوروکو سببي. اسباب سببي. یو څلاري د حق مراشي د اسلام ته مسلمان شي. ابيبل تریت وينو چې وروزم په غلطي سره او تاوان